Vaška dana Mohameda Nabduhu wa Rasuluh sallallahu alaihi wa alaihi wa ashabih wa men tavehahum bih zanilahi wa amma bad iz Fika odnosno po knjizi po kojoj radim Fiku Dalil od Ajda Karnija, šeha Ajda Karnija došli smo do poglavlja Kijamu Leil nočni namaz 421 mesela ili broj pa kaže Fadluhu lima amara allahu nabiyyahu bi qavlihi kaže vrednost nočnog namaza zbogonok što je naridi Allah subhanahu ta'ala svom veroviesniku sa rječima wa mine lejli fetehajjad bihi nafilat laka asa a yab'ataka rabbu ke meqame mahmuda i dio noci provodi u namazu nafilat laka na dakle znači tvoja dužnost obaveza kako daštu tefsiru asa ej yebata kelo yebata rabu yebata karabu e, da bi te e, tvoj gospodar proživio sa sa, sa mekamu mahmudom odnosno to je poznato je naj stanje koje će koje će biti specifično za zamozaposlnikam mahmed sallallahu alejhi ve sellem kada će odost odostati ostali vjerovjesnici A to ono, prevodi se sa počasni, mjesto počasti moment na sudnje danu koji će biti za poslanika selolahu. Uglavnom nas interesuje ovaj dio u ajetu, a to je i na osnovu toga nastalo razilaženje da je i Amulil, bila uh, specična dužnost poslaniku selolahu, u odnosu na ostali umete, ostalim umetom javim Stehab, a njemu je bila obavezna, njemu bilo vađib, dokazuju s ovim, a eto, sa ovim riječima nafilete leke. Iako mi u osnovi znamo da nafila znači dobrovni na vas, a u stvari ovdje nafilete leke, da znači da je dužnost njemu samo poznato razdilažen oko toga ima. Uglavnom, s ovim se dokazuje, ako je bilo propisano poslaniku, sad glavno se jedno bilo vađib ili sunet, on da je i u metu to propisano kao i drugi ibadet. Osim ako duže dokaz poseban koji koji izdvaja poslanika za odnosno na ostali ummet. Također riječi vakana qalilan min al-leili yahjaun bili su uh, mali dio noći uh, spavali odnosno provodile su ibadetu. Valadine je bitu na rabih suđa da u oni koji, ovdje govorio o, o ibadu Rahman, o, o robama milostivog, pa u jednom od ajta je došlo. Valadine je bitu na rabih suđa da oni koji provode noć radi svoga gospodara na seždi na kijamu, također ajet وقعوده تتجافى جنوبهم عن المضاجئ يدعون ربهم خوفا وطمأمنا ومما رزقناهم ينفقون ادوا الى ان يدوا الى ضويه بكه من مو i لربهم استراحه ينا دي يدون اشتم يدياليو والذيه امن هو قانه انا jahdarul ahireta u jeržu rahmetera bihi. Zar onaj koji je, koji provodi noć u Ibadetu, na seždi, na kijamu, bojeći se jahdarul ahireta, ono što će biti na ahiretu i nada se milosti svoga gospodara. Uglavnom sve ovoj ajte koje je spomenuo, ovih četiri, pet ajta, dokazuje sanjima Peta Pet ajta dokazuje sanjima propisanost noćnog namaza u kojim, uh, u kojim uzvišeni uh, u pohvalnom kontekstu spominje oni koji provode noću noć provode u Ibadetu gdje se ne misli na, na obavezni namaz. U većini ajta, znači po tefsiru, uh, mofesira, ne misli se na, na, na propisani namaz, propisani noć znači koji može biti akšanjacijalna soba nego se misli na na dio noći kada se klanja dobrovni namaz noćni namaz također onda navodi dolu sljedećem 22 da je poslanik s.a.v. posticao na noćni namaz u svoj kontekstu je propisanosti ar rasulu je husu ala qiyam ili ili kaže poslanik s.a.v. je posticao na noćni namaz riječima bi qavlihi ejuhennasu afšu selam vatu imnu ta'am o arham, o salu bilelevan nasunijan, tedholu dženetebi selam. Poznati hadis, o ljudi, širite selam, eh, hranite, udjelite hranu, eh, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok ljudi spavaju. Učite u dženet sa selamom. Hadis vježodostojan. Također kaže riječ poslanika sallamu alaikum bi qiyamilili fa innehu da'bu salihin ab lakum maqrabatun lakum ila rabbikum mu kafiratun li seji'at min al itmi u matradatun li da'i an il ima slabosti u njemu uglavnom tekst je na vama je da da klanjate noćni namaz jer je on praksa dobrih ljudi prije vas uh, on je dobro djelo sa kojim približava Žilšanu, mu li, mu se približavate Allahu džellešanu mukefir ili jad, li sa seyyat sanice brišu loša djela menhatonizme sprečava od grije sprečava od griha i kaže matradetun li dai i kaži, uh, on kaže udalja, udaljava udaljava bolist od tijela Ovo sve prije toga ovaj, u, u značenju govorimo. Hadis ima slabosti. U značenju je ispravno. Da, da je to bila praksa prijehodnije. Dobri ljudi prije nas. Da je djelo sa kojim se približavam gospodaru. Da se s njime, sa njime brišu loša djela. I da kjamule isprečava od grija. Ne ja sam mi da je sve otačno, ali ovo da batrede Lidajan džesede, da kjamu lil udaljava bolest do tijela. To je malo ono, sad, tekstualno gledajući sa strani teksta hadisa je malo neobično. Jedinako, prejeli sad eto, da je na to savrame nauke dokazala da nočko klanja nočni lil, da manje bolesta nego niko ih ne klanja. Hadis, znači, daiv. <kluh> A i uh, tekst hadisa ovaj je, znači, uh, neobičan bunker Također je reči poslanika sallallahu alejhi ve sellem upučio Abdullah ibn Amir ja abdella, la fulan, leil, fetereke, U, Abdullah la takun mislefunan kan yaqumu lejl fataraka qiyam al-lejl. nemoj biti poput tog i tog. Bio je klanjao noću, pa je ostavio noćni namaz. Hadis na alejhi. Također, hadis je zadnji koji naveo kao argument, Nijame rađulo, Abdullah, da ukane, jakumine, ili divane čovjek Abdullah, kada bi, samo kada bi još, kada bi klanjao noću. Također, hadis mu tefekunali. Gledanje, naravno, svi ovi hadis ukazuju na preporučenost, na istih bab, klanjanje noćnog namaza. Uh, e 423 iftihahu iftitahu pardon kaže da ako vam jedan od vas noći navodi riječ poslanika sa da ako vam jedan od vas noći fel istift salatehu bi rak'atain khafifatain kada neko od vas hadis beže Musum svoj sa ju uh, govori ode znači kako bi trebalo da se otvori noć namaz da je mustehab po ovom hadisu Kad se hoće klaniti, to znači namaz da prva dva, rakata, dva rekata se klanjaju kratko, skračeno. Da se ne oduži na njima. To bi značilo kao neki vid ovaj, zagrijavanja. Zagrijavanja za, za ostatak koji bi se klanjao. Pa kaže, kada neko od vas ustane da klanja noću, neka otpočni svoj namaz sa dva kratka rekata. Hvala izbilježi mu se. Uh, 424 uh, i qadul ahl buđenje bu porodice na noć namaza zbog riječi poslanika sa sallallahu alajhi wa sallam rahimehullah i mer'an qamena al-lail fa sallaa wa ayqada imra'atahu fein abat nadha fi wajhiha al-maa kaže smilovao da selašan smili čovjeku koji ustane noću da klanja i klanja i kaže probudi svoju suprugu pa ako ona odbije poprše vodom po licu o rahim allahu imra eten jalažeš on se smilao ženi koja ustane noću kamet minelijeli kaže koja ustane noću i klanja uvekada zauđeha i probudi svoga muža fejn eba ako on odbije da ustane nađahat fi vjehu elma daga da popršje vodu na <coughs> lice. hadis, znači iako je ovdje ostavljen kao da je da je vjerodostojan, ima u njemu određena slabost, uglavnom mnogim mogu mladići ga ocjenili prihvatljivim. <coughs> Onda sljedeći hadis Allahu sallallahu alejhi ve sellem dedi da ej kadara culu ehlu min ellejli fa sallaya au sallar rak'atain svima kutibe u zakerina mazaƙrat kada čovjek muškarac probudi svoju porodsu odnosno svoju suprugu noću i klanjaju zajedno znači klanjaju njih dvoje ili klanja on sala znači njih dvoje klanja i salla rekatin i klanja ili klanja on dva rekata zajedno da klanja u džamatu Kaži, bude upisani u Zakire i Zakirad, znači, one koji, koji spominju i veličaje lađe, lešanohu. Uglavnom <clears throat> oba hadisa, znači, podupiru jedan drugog na, na kao, kao opće, opći eh, princip eh, pohvale da, da supruga pobudi muža, muž suprugu kada ustaje na noćni namaz. Sljedeća mesela, ovdje glavno navodi znači sve te tekstove koji govori o nekim adabima nočnog namaza. Kaže, jer kudu idha galebe hodno uaz, treba da legne ako ga savlada drijemeš. Li qavlihi sallalahu sallalahu sallalahu sallalahu bida qame ahadok meni lejli, fa stađem, fa stađem al-Qur'an, ala lisanihi fe stađem na Kur'an ala lisanihi fe lem jedri maja kulu hu fele tađa kaže kada neko od vas hajde izbilježi muslim, a inače vire dvostan kada neko od vas naču ustane i klanja fe stađem na al Kur'an ala lisanihi uđme znači nešto postaje stranu pa Kur'an postaje stran, odnosno ne razaznaje ono što uči uči recituje što bi ja vi na zapadu rekla recituje Kur'an a ne zna ne razumije znači počni vežda da, da sve gubi znači uh, hvata ga je l san ili uh, na lisani odnosno da jezikom ne može da izgovara Kur'an bježim ka je falam je je ku i ne znam šta, šta govori šta ti ne zna šta uči kaže neka legni <hup> A imamo onaj hadis da je poslanik sa lalahu, alim selem, ukorio kad je našao, ušao u svoj mešćid hadis mu defekonali pa, pa je našao ovaj kanapu ili špagu koja bila uz stubu, jed, od, od jednog stubova drveni, u mešćidu pa je pitao šta je ovo, kaže to je to je špaga, bila ili kanapa ili kanafa Od Zenebe, Zene Ona bi dolazila i klanjala u mešinu, pa kada bi se umorla, vezala bi se. Pa je poslanih sam sam naredio, hullu. kaže razvešte tu. I onda pojasnio, kaže kada neko od vas klanja, neka klanja dok je prisvijesti. Kada se umori, kada ga uhvati san, neka legne. Je, je znači, to na govoru to znači da je da je cil da je cil čovjek bude prisutan da razumije ono što, što uči da bude prisutan uh, skrušen da je svjestan, da je u namazu za nekog recimo ko ne znaš šta uči <clears> to <throat> podoprevodiš što što je spomenta hadis <clears throat> i to je taj hadis od koje posle naveo Kaže, yusalli taqatehu klanja dok ima, dok ima snagi. Zbog riječi poslanika, sallam sallam, liusalli jaha dok om nešatahu fe idha kesule, evo fetere, fe od, neka od vas neko klanja dok je aktivan. A kaže, kada ga obuzme ljenost ili slabost, neka, neka sjedne. Vaktuhu, vrijeme klanjanja nočnog namaza evolu lejli u vasatu u ahiru, kaže prvi dio noći srednji dio noći i zadnji dio noći lijana rasul sallallahu alayhi wa sallam min kulli lejli vanteha vitruhu ila sehar jer kaže Allah u poslanih sallallahu alayhi wa sallam klanjao u svakom dijelu noći a zadnji mu je dio bio da je klanjao pred sehur <coughs> ovo je tekst hadisa inače da iši radi Allah mutafekun alihi da je ona to pojasnila njegovo stanje, kako je klanjao. Da je klanjao, znači, i u prvom dijelu, nekad bi klanjao u prvom dijelu noći, znači nakon jaci, naravno. Onda bi klanjao u sredinu noći, a zadnje što je klanjao, zadnje vrijeme, a to je bilo da je klanjao pred Sehur. 628. 628. 628. Nekolih sallallahu alejhi ve sallam kaže najbolje vrijeme klanjanja noćnog namaza je zadnja trećina noći. Zbog riječi poslanika sallallahu alejhi ve sallam kule rekao: "Kola lejle tinasema dunja, hina yebqa thuluth leil akhir." Kaže spušta se naš gospodar svake noći na zemaljsko nebo kada ostane zadnja trećina noć fajqulu man yad'uni fastajib lahu Pa kaže ko će mi uputiti molitvu ko će mi dobiti pa da mu ja uslišam molitvu men yasalluni fa u'tiyahu kod ko, ko će da traži od mene pa da mu ja dam ume yastaghfiruni fa aghfiruhu i ko će traži od mene oprost pa da mu ja oprostim poznati hadis mutafakun aleyhi, koji potvrđuje uh, spuštanje ili sila za kaladža za šanju zadnju trećini noć. U kao Allaho sallallahu sallam, akrabu ma je kunu la abdu minar rabbi fi džavfi lil ahir fenista ta'ata enta kuna mimman jadzkorullaha fi tilke safe kun hadis koju ocenju vrhodoslojenim, u kojem došlo kaže najbliži uh, stanje u najbliži je najbliži rob Od gospodara nije ono, ne misli se na onaj hadis što je došlo da je na seždi nego ovde, misli se, kaže u, u zadnjem dijelu tmine noć utrobe noć pa kaže, ako možeš da budeš od onih koji ispominju Allaha u tom dijelu, to, u tom vremenu budi od njih va kala je budar lir rasul sallallahu alaihi wa sallam eju kijami أيو قيامي ليلي أفضل قال الله وسلم كوي نوعي نوعي نوعي فم يقوله وسلم وقليل فاعله كاية وقليل فاعله Pa je rekao kaže također o namazu davu alaihi sallam kane janamu nisveli Spavao je jednu polovinu noći. Oja kumu sulu A onda je klanjao jednu trećinu. Oja namu sudu sehu. A spavao je, pa onda opet spavao šestinu. Ovo <Midwestbracht> se može lako izračunati, znači koji je dio noći, koliko, koji dio noći koliko u noći da se provede da bi da bi uklanjao kao što uklanjao Daud alejhi selam hadisako je poznat efeko na lei. Adu rak'atihi bruj rekata noćnog namaza. Lei salati leli adadul mahsusun. Kažu ni noćni namaz neim određen broj. Wala hadd ma'ayyan. Niti ima određen broj, niti određen u grancu. Fehije, te stahiku, valeu reka, uh, bi reka'tin bade salata liša. Kaže, uh, ovaj namaz, znači noćni namaz. Znači, on njega treba klanjati pa makar jedan reka't nakon, nakon jaci namaz. Kako jedan reka't? Kako se može klanjati noćni namaz jedan reka't? Je li može jedan reka't? Može se na fila klanjati jedan rekat? Isključite, braćo, reksmo. Može se klanjati naši namaz jedan rekat? A? Treba govorim ovdje nočnom namazu. Ovdje on govori o nočnom namazu. Kaže, treba ga klanjati pa makar jedan rekat nakon jaci. Je Može jedan rekat? Može. Dajte dokaz, gdje ima da se Sa? Ne govorim onaj u stvarnosti da li može, da li šariacki može. Može. A dobro nekdo doneset ukaz. Za vitri namaz znamo jedan rekata, Al za nočni namaz na nakrkak imam hadis, Koji hadis? Hadís. Motefko ne, salatu lejli metna metna. Motefko ne, abdu lahvi namera. Nočni namaz je dva, po dva rekata. Što znači nema ispod dva. Kako onda on kaže uđe da da se klanja makar jedan rekat. <coughs> Je tako kod vas misle, tako prevedeno. Yes, yes. Jedan rekat ja Dobro. Wa kana <supra> sallallahu alayhi wa sallam min al-layli ihda ashar rak'atan fi Ramadana wa ghayrihi kasanikh sallallahu alayhi wa sallam bi klanjao noćni namaz 11 rekata u Ramazanu i mimo Ramazana. وتقدم في الويتر تفصيل عن ذلك جاء قد بيلاговоرا او ويتر نمازو كاجو بيلو ريشي او تومه وتقول عائشه كانه صلى الله عليه وسلم يصلي اربعه فلاتسل عن حسنين وتولين ثم يصلي عن حسنين وتولين ثم يصلي ثلاثه كاجا عائشه رضي الله عنها عليه كاجا لو وصانيك الله عليه وسلم بكلاها Misli se dva po dva. Klaniao bi četiri. Každje ne pýtaj o njihovoj ljepoti, njihovoj družini. Ta četiri rekata. Pa za tijek bi klaniao opet četiri. Každje ne pýtaj o njihovoj ljepoti, njihovoj družini. A za tijek bi tri rekata. Ovdje pýtaj znači klad, broja prvod h re kata namaza utulazi i teravija, mada da će on nama spomen posli kija morama dan posebno povlavlja u nekoliko rečenica. Pošto nema ranski između ovaj teravih namaza i jajamoedno su uh, znači je ravi jest kijaamoled. Odjeo naodidi je danaj sekata u načiu Bohari muimo došto, da je klanju posadni salonom sed mi 13 rekata noćni namaz, Znači imamo hadisu kojima je došlo da je klanjao 11 rekata, imamo hadisu kojima je došlo da je klanjao 13 rekata, pa onda imamo razlitač doko toga, pošto je Aisha radijala, ona je rekao da nije klanjao više od 11, šta se, kako da se protumači tih dva koji je klanjao više, da li to da je Aisha radijala, ona nije znala jedno mišljenje, drugo mišljenje da je tu stvari da je klanjao, da je klanjao dva rekata, ona hafifa, ona dva lagana rekata prije što počne kemamo da je klanjati ostalih 11 rekata i trijeće je mišlje u kojem došlo u muslimu da je klanjao nakon vitr namaza da je klanjao još dva rekata, nakon što je klanjao vitr namaza klanjao dva rekata Ili je kaže ubranja dva rekata skupnočnjaka kaže kada se ubranja tu dva rekata dva rekata od sabah namaza Načo od ta sabah namaza da se ubranju tu U svakom slučaju, ovaj, u Buhari muslimo je došao da je klanjao, znači Hadisim, znači virodostojni, koji je došao da klanjao 13 i 11. <clears throat> Dobro. A, poznato razilažnje oko toga, znači, koliko se klanja teravih namaz, to se vraća na, znači, isključivo na teravih namaz, a na, ne za Kiamulil, s tim da je ovaj osnovni hadis za noćnog namaza, a je to i za teravih namaza, ono što došlo od Abdelohvi namera. Kada je pitao o klanjanju noćnog namaza, kako da klanja? Pitao ga kako da klanja, pa mu kaže poslanik sanosanem mesna, mesna, dva kata fejda, hašite, sub, pa kada se uh, uplašiš da će nastupiti sabasko vrijeme, evtir bevahide. Onda kaže, završi namaz sa jednim rekatov vitra namaza. Što znači nije o, i pita ga kako da klanja. Znači, pita ga i o broju. I pita ga o broju sa brojem. Nije mu rekao, klanjaj dugo, kratko uči više i kraće nego odgovara sa brojem. Dva po dva klanjaj. Znači, klanjaj Ako treba 102 po 2 onda završio sa jednim završio sa jednim rekatom što znači da, da ovo što je klanjao po standardnim 11, odnosno 13 da je sad do nas stvarno poznato razjašnjenje znači u 10 ta to fik, razumijem znači u, u, u, sa riječima kaže klanja 2 po 2 kada upitao što namazo a u praksi on klanjao 11 ili 13 šta je sad preče dat prednost ono što je klanjao u praksi ili ono što je rekao riječima Oni koji kaže treba da prednost ono što je kakav u praksi, zbog na osnovu hadisa, salu kemara, tu muni u sali je bilježi Buharija, klanjajte kao što se mene vidjeli, klanjate, kaže da li se prednost ono kako on praktično pokazao. Oni koji kažu, i breti u riječima njegovim, a to je što je rekao da se klanja, jele, da se klanja dva podvara kato što znači ima širine. U svakom slučaju znači poznato razilaženje u, u fiqha, razumijevanja, tekst, Ako nešto kaže razumije zabranili naredi a onda u praksi dođe s nečim drugačijim Zabrani da ovaj da se pije stojeći a onda on pije stojeći bodo dođe prenese se zabran nik da se da se ovaj da se mokri stojeći a onda on mokri stojeći i tak slične stvari znači, kako pro tumači kako napravi spoj između toga I zbog toga odma on nastavno ona najmanje dva, tri mišljenja znači bok od toga razmejivanja tih dokaza. Dobro. I da završimo kaže uh, kadao uh, kiyam leyli. Naklanjavanje noćnog namaza Kane. Sallallahu selam ida fatatu salatu mine lejli, min al min wajhain au ghayrihi salla min an-nahari 12 rak'atan. Kaže Allahu uh, poslanik sallallahu alayhi wasallam kada bi proš, pro, uh, kada bi ga, kada ne bi klanjao noćni namaz zbog bolesti ili nečeg drugog, klanjao bi da, uh, u danu da dvanaest rekata. Misli se, znači, od, od uh, izlata sunca do povodne namaza. Vakale, sallallahu alaihi wa sallam, <coughs> hadisko odbeleži muslimen, name on hizbihi au anče'in minhu, fe qara'ahu ma bihne salati atfeđi, o salati dhuhr, kutiba, ka enema qara'ahu mine lejli. Kaže, kod prespava Uh, pres, a hizb znači onu onaj dio količinu koju je inače klanjao koji klanjao noću kaže au an shein kaže nešto od toga ka a onda to uči on da govori o kirajetu znači učenje Kur'ana misli su u namazu a onda to kaže uči uh, između sabaha između sabah namaza i podne kažu upiše mu se kao da je učio u Koran noću, misli se ili u namazu e, a ovaj govor je što je spomenuto da bi klanio 12 rekata kada bi prespavao noćni namaz zbog bolesti ili prespavao ili zbog bolesti nešto slično e, to je hadis bilježi odaiše se prenosi hadis, eh, hadis eh, koji bilježi muslimu svome sahihu uglavnom potvrđuje, to je jedan način naklanjavanja nošnog namaza, znači da se naklanja u parnom broju. Ako ga prespavaš noću, a inače klanjaš, recimo, pet rakata sa vitretom, ili ili sedam, ili devet, ili jedanest, trinest, ako prespavaš ili zbog dođa da se ne možeš klanjati, onda kad usaniš između, između sabaha i pudina maza, klanjaš, samo ješ dodaš na reka, u parnom broju. I time si naklanjao ono što bilo noću, imaš nagradu, kao da si noću klanjao. To je jedan način drugi način naklanjavanja, kao kažu učenjaci, i na tome je većina mezheba, a to je da se naklanja vitre onako kako se naklanjava, znači da se naklanja ili jedne rekata ili tri rekata u bilo koje doba uh, shodno onom razilaženju, da li je dozvoljeno naklanjavati u zabranje vremenima ili, ili je to potpada pod, da va, uh, da to pod namaze s, uh, sa povodom. A imamo i... i ovaj. <kluzio> Znači imamo to klasično naklanjavanje, klasično naklanjavanje, kako se naklanjava koji bilo koji drugi sunet, imamo ovo da se klanja, znači dodala se još, reka, još jedna reka, klanja se između sabaha i podne, a imamo treće ono mišljenje koje se da shaba, to je da ko prespava ovaj, vitre, ko prespava vitre da ga klanja, da klanja, znači prespava vitre, obično prespava i noćni namaz, i obično se spavaju vitre sa noćni namazom. Da vitre klanja, znači ne naklanjava noćni namaz, nego, nego klanja ovaj vitre u... Uh, prinaq što klanja dva rekata sabah namaza jer obično se spaja vitresa sa noćnim namazom koji otklanja obično spaja to pa znači onda ili će samo naklanjati vitre bez noćnog namaza a ako će, hoće da naklanja i noćni namaz onda je najbolje ovo što je spomenuto da bi klanjao poslednjih sunsetni između podne i sabah namaza da endelusam endelusam and then so so so